și pe pământ, Cu inima plină de bucurie, iubiți ascultători, vă facem anunțul începerii programului le 235 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul asupra Noului Testament, pe care îl parcurgem de o bună bucată de vreme, ne aduce iubiți ascultători în fața versetului 24 de la capitolul 20 verset pe care îl vom citi în nu numai înainte însă de a parcurge un nou episod din lucrarea Ogrinda Sufletului Omenesc, scrisă de Richard Wurmbrand. După ce, pe parcursul lecțiunilor trecute, am studiat o serie de stricăciuni care au ruinat irecuperabil sufletul omenesc, subtitrul Toți avem suflete bolnave, scriitorul trage concluzia următoare. Concluzia ce urmează din toate ce ne-am spus până acum o aflăm în Biblie, și anume... Tot capul este bolnav și toată inima sufere de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un delemn. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Aceasta este o culegere de texte, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Cine dorește să le găsească în Scriptură, face bine și citește toată Scriptura și le va găsi. Există o știință numită psihiatrie, care se ocupă cu bolile sufletești, cu nebunia. Însă aceasta are între oameni același rol pe care îl are în rândurile hoților, pedepsirea neloialității și nesincerității din mijlocul lor. Hoții sunt foarte geloși în această privință. Hoți sunt cu toții, dar hoția nu trebuie să întreacă anumite margini. Cei care au furat împreună trebuie să împartă prada între ei în mod cinstit, altfel morala hoților îi condamnă. Tot așa stau lucrurile și cu psihiatria. Sufletul tuturor oamenilor este grav bolnav. E deranjat până și sufletul psihiatrului, adică al învățatului care se ocupă cu bol sufletești, iar psihiatria se ocupă numai cu cazuri acute care întrec normalul acestei stări generale de boală. Spunea odată un medic psihiatru că mai mulți nebuni sunt afară decât în spitale. Toți suntem bolnavi, profund bolnavi sufletește. Acesta este păcatul care locuiește în noi. Unii strigă. Nu am păcat, nu min! Și când colo, ei sunt înșiși păcat și minciună, adică deformare, exagerare, netrebnicie din creștet până în tălpi. Sufletul, adică partea principală a vieților, este deranjat, stricat și păcătos. Este lezne de înțeles că nu poate fi vorba de un bun mers sufletesc atât timp cât aceste deformări stăruiesc în noi. Și într-adevăr, Sufletele oamenilor sau trăiesc într-un permanent conflict lăuntric care le macină viața sau se resemnează la o continuă minciună și la o fățărnicie lăuntrică. Concluziile la care ajunge și atitudinea asupra care se fixează făptura omenească, după ce a văzut toate evenimentele și pe oameni prin prisma atât de deformată a sufletului său păcătos, sunt cu totul altele decât cele la care ar fi ajuns prin adevărată gândire logică, în care fiecare treaptă este urmarea firească a treptelor premergătoare, în care dovezile sunt cumpănite cu imparțialitate și probabilitatea soluțiilor diferite este considerată fără patimă. Ori, asemenea, adevărate dovezi de gândire logică sunt extrem de rare în viața omenească. Atitudinea oamenilor față de diferitele întâmplări ale vieții, sau față de semeni, este de regulă cu totul alta decât ar merita acei oameni sau acele întâmplări. Iar minciuna în care suntem prinși cu toții ca într-un laț este că suntem cu totul inconștienți în viața de toate zilele de defectele mecanismului nostru sufletesc. Nici nu ne dăm seama cât suntem de bolnavi, cât suntem de ruinați din pricina acestor defecte. Fiecare om este convins că părerile pe care le are, rezultat ale tuturor deformărilor, complexelor, simpatiilor și antipatiilor, așadar fiecare om este convins că părerile lui pe care le are ca rezultat al acestor deformări sunt formate totuși prin gândire logică. Fiecare crede că este îndreptățit din punct de vedere al rațiunii să aibă atitudinea sau părerea la care totuși nu prin rațiune a ajuns și fiecare ține morțiș să aibă el dreptate. Fiecare construiește cu măestrie suporturi raționale pentru atitudinile sale adoptate ca rezultat al unor stări sufletești bolnevicioase iraționale. Oamenii se amăgesc când cred că știu de ce săvârșesc ei anumite fapte. Sufletul omenesc simte o nevoie covârșitoare de a crede că procedează rațional. Când, de fapt, o mare parte a proceselor noastre sufletești sunt numai rezultatul unei înclinații sentimentale al unor complexe sau deformări sufletești. Când sunt întrebați, de ce ai procedat în felul acesta, în loc să răspundem simplu, am urmat un îndemn lăuntric care scapă controlului meu și pe care nu-l pot stăpâni, o să aducem în locul acestui răspuns o mie și una de motive care sunt nimic altceva decât pură invenție. Idealul nostru este să fim oameni raționali, și idealul acesta se opune stării de fapt bolnăvicioase în care se află sufletul nostru. Construim din pricina aceasta explicații logice, artificiale, pentru atitudini nelogice. Întrerupem pentru astăzi pasajul respectiv aici, urmând, ca în lecțiunea viitoare, să continuăm cealaltă jumătate. În cuvinte mai simple, Parafrazând cele expuse până aici, am putea folosi următoarea comparație. Să zicem că băiatul unui om intelectual moștenește într-o mare măsură pe tatăl său, are o minte luminată, moștenește și o bogată avere și totul îi stă la îndemână, părintele lui dorește foarte mult să facă din el tot un om intelectual, să zicem un inginer. Dar pentru că băiatului îi place mai mult viața aceasta pământească, se ocupă de plăcerile acestea și ajunge în final să fie un biet muncitor de fabrică. Colegii lui vin la el și îl tratează ca pe un muncitor. El însă le spune, nu, eu sunt inginer. Da, e adevărat, ai avut toate aceste posibilități, dar acum, pentru că ți le-ai ruinat, ai ajuns un biet muncitor și dacă vrei să ajungi inginer, nu poți decât cu o singură condiție, să recunoști starea de fapt și să o iei de la început Suferind toate rigorile unei facultăți de 5-6 ani de zile și pot să devină apoi. Cam așa se prezintă sufletul nostru. l a făcut să fie independent, să judece singur, l-a înzestrat cu acea caritate minunată a Dumnezeirii, de voință liberă. Dar a ajuns, pentru că a fost păcălit și el cu plăcerile lumii acesteia, a ajuns o ființă dependentă de Satan în robia lui și a ajuns să fie cârmuit de acest instinct de turmă. Niciodată nu o să poată un muncitor să ajungă inginer numai spunând cuvântul inginer, și niciodată nu poate să ajungă un om din acesta, stăpânit de satan, să fie liber spunând numai că el a fost făcut de Dumnezeu în libertate. Ci așa, după cum muncitorul acela trebuie să ia de la început și să intre în facultate, să muncească 5 ani de zile dacă vrea să ajungă inginer ceea ce l-a făcut tata lui inițial, tot așa Sufletul de acum trebuie să recunoască mai întâi că este stăpânit și manevrat, manipulat de Satan căruia s-a vândut și după ce a recunoscut aceasta, prin însă și această recunoaștere apelează la Domnul Iisus Hristos care îl ia de la început, îl face o ființă nouă și ajunge în final. Rezultatul este acesta. Nu ajungi să fii zicând, ci făcând. Nu ajungi să fii liber zicând că ești liber în ciuda faptului că te vezi legat ci ajungi să fii liber, recunoscându-te că ești legat, lăsând pe Domnul Iisus să te dezlege și după aceea, prin Duhul Său Cel Sfânt, vei putea să fii cu adevărat liber. Te rugăm, Doamne Tată, să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un Duh care să ne lumineze cu privire la adevărata stare a sufletelor noastre, să ne dai harul și puterea să o recunoaștem și din aceasta să rezulte apelarea noastră la sângere Domnului Sus care să ne curețe, să ne facă ființe noi, iar pe cei care suntem deja ființe noi făcute de tine prin harul tău, să ne spălăm tot mai mult, să ne eliberăm tot mai mult de tot ceea ce este vechi. Amin. dacă spune cineva că-ți e umbletul la iurea pe și că viața nu știi cum să o, o petreci, Și că totul pentru tine s-a sfârșit, Tu să-i nu numai atât că a greșit. Bucuria cea mai sfântă nu zdrobește, nu frământă iar când ai privirea sus, ești în harul lui Isus. Bucuria cea mai sfântă nu zdrobește, nu frământă iar când ai privirea sus, ești în harul lui Isus. Iar când ai privirea sus, ești în Harul lui Isus. Aceasta să fie poziția noastră fiecăruia, așa cum am amintit de multe ori pe parcursul acestor meditații, om vine de la cuvântul grecesc antropos, adică privitor în sus. Cine are privirea în sus, acela devine cu adevărat om și are parte de Harul lui Isus. Domnul să ne ajute pe toți, amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 24 al capitolului 20 din Evanghelia după Luca. Suntem în prejurarea în care niște iscoditori, puși de preoții cei mai de seamă, de cărturași și de bătrâni, au venit la Domnul Isus să îl iscodească cu o întrebare, să l prindă cu vorba. Au venit deci și l-au întrebat dacă este bine să plătească bir cezarului sau nu. La care Domnul Isus le răspunde următoarele. Citim versetul 24. Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Vom afla în versetul următor, completarea răspunsului pe care Domnul Iisus li-l dă. Haideți acum să medităm puțin asupra acestui verset. Să nu punem nicio întrebare, să nu dăm niciun răspuns și să nu facem nicio lucrare decât întemeiați pe ceva sigur, adică bine documentați ca să avem biruință. Și în această privință, Domnul Iisus ne este o pildă desăvârșită. La întrebările iscoadelor trimise de preot și căpturari, mântuitorul nostru le-a răspuns printr-un document zdrobitor, adică le-a cerut un ban și i-a întrebat pe ei, al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el. Pe baza acestui document puteau să stea de vorbă. Banul pe care-i scoadele dat Domnului Isus era un dinar care circula în pe timpul acela și care avea pe o parte chipul cezarului, al lui Tiberiu, înconjurat de inscripția Cezar, Tiberiu, Augustul, fiul divinului August. Bineînțeles, acestea erau scrise în limba latină. Pe cealaltă parte, dinarul purta chipul împărătesei Livia, mama lui Tiberiu, cu sceptru și floare și inscripția preot suprem, pontifex maximus. Domnul Iisus, care întrebase pe dușmanii săi, după chipul și înscrisul monedei, a primit răspunsul scurt al cezarului. Un proverb rabinic glăsâia pretutindeni unde moneda cezarului avea valoare oarecare, acolo locuitorii îl recunosc pe cezar de stăpân. Isus le-a răspuns arătați-mi un ban al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Dragul meu, când tu îți arăți viața, ce se poate vedea? Al cui chip și ale cui slove sunt întipărite pe ea? Nu ce spui cu gura, ci ceea ce se vede în trăire și mișcare. Acesta este adevărul. Dacă este chipul Domnului Sus, adică trăiești felul lui de-a fi, și cuvintele adevărului său întipărite pe viața ta, atunci toți citesc acest lucru. Dacă însă este întipărit chipul lumii păcatului, al felului ei de a fi, sau al unei partide religioase, sau al egoismului, lucrul acesta este citit de asemenea de cei care o văd. În lumina acestor cuvinte să ne cercetăm viața și să ne supunem în totul Domnului Sus ca el să ne lucreze și astfel să se vadă limpede chipul și felul său de a fi în ea. Așadar, în versetul anterior, ei au răspuns că acela este chipul cezarului și slovele lui, la care Domnul Iisus, în versetul 25, le-a zis, Dați dar cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dacă vrei să cunoști binele și răul, fără să le amesteci, îți trebuie înțelepciune de sus duhovnicească. Ca să vezi lucrurile duhovnicești și să le deosebești de lucrurile firești, îți trebuie ochi duhovnicești deschiși. Ca să auzi glasuri cerești și glasuri pământești și să faci deosebire între ele, îți trebuie un auz duhovnicesc sănătos. Tot așa, ca să știi ce este al cezarului și ce este al lui Dumnezeu, Îți trebuie o inimă sinceră, plină de credință și o minte sănătoasă, nepărtinitoare. Căci, în adevăr, sunt lucruri ale stăpânirii pământești și sunt lucruri ale stăpânirii cerești. Amestecarea lor duce la tulburarea vieții, la pagube mari și chiar la moarte duhovnicească. Un proroc din vechime zicea, Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Da. Este o datorie sfântă a credincioșilor și a tuturor oamenilor să cunoască bine cele ce sunt ale cezarului, adică stăpânirea pământească, și cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ca să poată da ce se cuvine și într-o parte și în alta. Cartea lui Dumnezeu ne arată limpede ce se cuvine să dăm cezarului și ce se cuvine să dăm lui Dumnezeu. Cezarului, adică stăpânirii pământești, trebuie să dăm cum scrie, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ceea ce aparține lui Dumnezeu în noi înșine și ce trebuie să-i dăm lui, tot Cartea Sfântă ne răspunde, scrie la 1 Corinten 3.16, Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Versetele acestea sunt versetele 19 și 20 de la 1 Corinteni 6. Pe urmă avem un alt verset la Roman 6, 13. Dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu, ca vei din morți cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și un alt verset cu care încheiem, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Deci, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul său să dăm cezarului ce este al cezarului. Dar dacă cineva ar pretinde să dăm cezar lui din cele ce aparțin lui Dumnezeu, atunci noi rămânem strâns, alipiți de Dumnezeu, orice ni s-ar întâmpla. La faptele Apostolului 5 cu 29 citim: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Încă un lucru. Cine dă cu adevărat ce se cuvine lui Dumnezeu, acela dă și autorităților pământești ce li se cuvine. Tâlcuind acest loc din Evanghelie, Tertulian spunea, De aceea ceruse Domnul Iisus să-i dea o monedă și a întrebat al cui chip este imprimat pe ea și, întrucât a primit răspunsul al cezarului, el a spus, Deci dați cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Adică chipul cezarului care se află imprimat pe monedă să-i dea cezarului, iar chipul lui Dumnezeu care se află în om să-i sedea lui Dumnezeu. Așa încât dai Cezarului banii tăi și lui Dumnezeu îi dai inima ta. Altfel, dacă Cezarului îi aparține totul, ce-i mai rămâne atunci de Dumnezeu? Cine stă în lumina lui Dumnezeu va ști ce să facă în orice împrejurare și nu va încurca niciodată lucrurile. În versetul 26, citim de la Luca 20, următoarele. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Un înțelet spune așa, Blestemat este cel ce îți retează arepile nu ca să zboare el, ci ca să împiedice zborul tău. În ura și invidia lor, preoții, cărturarii și farisei voiau cu orice preț să împiedice lucrarea pe care o făcea Domnul Isus, nu ca să facă ei una mai bună pentru norod, ci ca să nu se schimbe nimic din vechea lor religie, deci să nu fie atinse interesele lor egoiste. Din pricina aceasta întrebuințau felurite căi și mijloace spre împlinirea planurilor. lor. Voiau să-l dea pe mâna autorităților, ca autoritățile să-l condamne, iar ei să rămână nepătați în ochii și a istoriei, dar n-au reușit. Săgeata pe care dușmanii au îndreptat-o spre Domnul Isus, s-a întors asupra cugetului lor. Ei erau vinovați și față de Dumnezeu și față de Cezar. Căci nu din dragoste pentru cezarul au venit ei să-i spitească pământuitorul și nici din dragoste de Dumnezeu, ci pentru ca să-și apere propriile lor interese. De aceea se foloseau și de numele cezarului și de numele lui Dumnezeu. Vai de omul viclean, care în dosul unui paravan politic sau religios, pentru care nu-i arde inima deloc, își urmărește scârboasele lui interese. Slavă șartă sau câștig mârșav. Dreptatea lui Dumnezeu se va arăta din plin asupra lui mai devreme sau mai târziu. Citim deci că nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Când întinzi curse adevărului, cazi tu în ele. Trezește-te! Când te iei la luptă cu adevărul, vei fi tu zdrobit. Trezește-te! Când vrei să schimbi calea adevărului după placul tău sau al grupului din care faci parte, te vei afunda în întunericul morții. Iar eu zic, trezește-te! Nu-ți ridica glasul împotriva adevărului, că vei rămâne mut pe veșnicie și vei avea soarta tatălui minciunii, soarta diavolului. Domnul Isus, adevărul, a venit să te elibereze pe tine, nu să-l prinzi tu pe el cu mijloace viclene, lasă-te prins de el și vei fi fericit. În versetul următor, la versetul 20 și 7, din capitolul 20 de la Luca, citim. Unii din saduchei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Vedeți, trebuie să fii pregătit pentru toate categoriile de oameni, ca să le dai răspuns potrivit când vin la tine să te întrebe. Așa era Domnul Iisus. El, pentru că avea o legătură neîntreruptă cu tatăl, era totdeauna pregătit. Unii din saduchei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Isus. Numele saduchei, care în înseamnă cei drepți, îl purtau unii dintre iudei, mai ales din pătura bogată, care se alipeau de partida religioasă raționalistă, apărătoarea literii legii adică cele cinci cărți ale lui Moise, înființată cu 250 de ani înaintea nașterii ca om a Domnului Isus. Saducheii nu credeau în înviere, nici în îngeri, nici în cărțile prorocilor. Cu toate acestea, ei se socoteau cei drepți și umblau numai după scaunele de conducere în poporul iudeu. Marii preoți Ana și Caiafa erau saduchei. E ceva de neînțeles în lumea păcatului ca cei care, în mod voit, nu cred cuvântul lui Dumnezeu și îl calcă fără nicio reținere, să se creadă totuși a fi cei drepți și că ei au drept să fie conducători de suflet. Dar iată că și această categorie de oameni se apropie de Domnul Isus ca să-i pună întrebări. Cei care se consideră drepți nu vin niciodată cu sinceritate la Domnul Isus. Ei nu au nevoie de el ca mântuitor, ci doar ca partener la discuții. Cine nu vine la Domnul Isus pe calea pocăinței, ca la mântuitorul păcătoșilor, acela vine numai ca să-l ispitească și să-i pună întrebări încuietoare ca să-l bagiocorească. Dragul meu, tu cum vii la Domnul Isus la cuvântul său? Ce urmărești tu cu această venire? Ferice de tine dacă vii la el sincer ca mântuitor, căci atunci vei fi mântuit. Unii din Sadru Chei, care zic că nu este în Ceea ce spune omul este de puțină însemnătate. Poate n-are deloc însemnătate. Ceea ce spune însă Dumnezeu este de cea mai mare însemnătate, deci fii atent. Dacă s-aduc zic că nu este în pot ei prin zisa lor să desfințeze adevărul? Nici de cum. Deci să nu ne temem de ceea ce zic oamenii și să nu primim nimic de la ei. Dacă nu este adevăr curat, verificat cu toate mijloacele de verificare. Când este vorba despre lucruri religioase, să nu primim decât ceea ce este izvorât din cuvântul lui Dumnezeu. Datoria oricărui om este să cunoască adevărul, dar ca să-l cunoască trebuie să cerceteze cu răbdare și în adânc lucrurile. Numai adevărul face binele cel cu adevărat omului. În versetul 28 citim despre întrebarea pe care saducheii au adresat-o Domnului Iisus, apropiindu-se de el. Citim: Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui și să ridice urmaș fratelui său. În versetele următoare. Vom afla definitivarea întrebării, care este de fapt o situație imaginară prezentată de ei Domnului Isus cu scopul de a-l prinde cu vorba. Saduchei s-au apropiat de Domnul Isus cu scriptura pe care și-au împroprietărit-o zicând, iată ce ne-a scris Moise. Privite pe din afară ce spuse de Saduchei par foarte bune, adică adăpostirea la autoritatea scripturii și luarea învățăturilor ei ca lumină și călăuze personală. Privite însă pe din lăuntru în adâncul lor, vedem vicrenia acestui soi de oameni care căutau doborârea adevărului spus de Mântuitorul Isus Hristos. Să fim foarte atenți la felul cum este folosită autoritatea Scripturii de unii și de alții, ca să nu fim prinși în cursa diavolului. Orice folosire a Scripturii Sfinte în scopuri egoiste, în vederea obținerii de slavă de șartă, câștig, mârșav, sau apărarea Duhului de partidă, este o folosire satanică, chiar dacă sunt aduse multe argumente și sunt spuse într-un stil elegant. Dar când Sfânta Scriptură este folosită ca autoritate pentru apărarea adevărului în toate laturile lui ca despre jertfa Domnului Sus care aduce mântuirea prin credința păcătoșilor, despre felul de a fi al Mântuitorului, despre biserica ceauna lui Hristos formată din toți cei înviați din moartea păcatului, despre dragoste și ascultare de ceea ce este scris, despre smerenie și sfințenie, atunci, da, să folosim fără reținere Sfânta Scriptură. Ea trebuie să fie a noastră, adică pâinea cu care ne hrănim duhovnicește și apa pe care o bea zilnic făptura cea nouă. Scriptura este a mea numai în măsura în care mă lepăt de mine și de tot ce am, când primesc voia lui Dumnezeu în toată plinătatea ei, când Duhul Sfânt este călăuza vieții mele în orice timp și în orice loc. Scriptura este a mea când eu sunt al ei în întregime. Când eu adăpostesc Scriptura în inima mea prin supunere și ascultare de tot ce scris, atunci și Scriptura mă adăpostește și mă apără tot timpul de toate atacurile vrăjmașului. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne pe toți să rămânem în Scriptură, în ascultare de ea și prin aceasta Tu să rămâi de partea noastră. Amin. Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheierea programului L235.